Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggelt, lehet? <gül> Mondjad Jó, akkor visszaívlak. Jaj, jaj oké okay. Két fél percet Első akarnak élnek vele, hívnak, ha nem, akkor elmondom azt, hogy május 31-én, azaz jövő héten kedden márhoz egy hétre nagyon messziről jött ember, utolsó vagy utolsó előtti alkalom, de könnyen lehetséges, hogy ebben a leosztásban utolsó, nem csak ebben a fél évben Bakács Filippov önök megén közönségverzió, most is bárki bármikor kaphat a kezébe egy mikrofont és elvileg meg kéne, hogy szólaljon um, ez tehát kor kivételesen belépés díjtalan Belváros Club volt bár 31-8-tól május 31-én tehát pontosan mához egy hétre ma ha igaz, hogy május 31-e kedd, akkor ma május 24-e kedd van, és 8 óra múlott 5 perccel. Ez a kéfejjancsi minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes, ha is kis jános műsora. Ezerrel készülve a nyári verzióra, amely egy visszahúzódó, vagy egészen más megmutató reggel szeretne lenni. Hogy igénybe veszem el azokat a felajánlásokat, amelyeket önök küldtek, azt még nem tudom, még eldöntöm, még erről nem hoztam döntést, maga a reklám, az keddig menjen, és akkor hagyjuk abba, akkor a 31-é, -e, jó? Nagyon szépen köszönöm. Van, aki nem gondolt hozzájárulni, de mondta, hogy milyen jól énekelek végül is, ezért is talán volt értelme, ez itt egy félgúnyos, de nem rossz indulatú megjegyzés volt, 0679.3995 és 0679.3996, 8 óra 6 perc van, bárok 8 óra 6 perc és 30 másodpercig, vagy több mint fél percet adtam Elsiból Lászlónak, és is megadtam a lehetőséget, hogy hát nem tudom mire. 15. Marzolászló távolodóval fogok, első Malászlóval, az első Volászló beszélgetés, után beszélgetni, és utána pedig hazamegyek legközelebb szerdán találkozhatnak. Él lebonyolítású egy A kettő között görö, pont Kaptál három percet, Az öt, ötször, több, mint amennyit kértél. Lehet? Milyen volt külföldön? Nagyon jó volt és tanulságos öreget. Kívánok neked is a rádióhozatoknak is. Mesélj! Japánban és Koreában jártunk. Parlamenti elnöki delegáció tagjaként. Kövér a kísértük ketten képviselők. Mesterházi Attila ellenzéki és én mint kormánypárti képviselő. Mind a kettőtöknek volt okat, tehát talán a magyar koreai, ő pedig a magyar-japán társaságban visz tisztséget? Én, én a magyar-kóreai barátítagozatnak vagyok az elnöke és hat éve tagja. Elég intenzív kapcsolatokat építünk és ápolunk. A mesterezi képviselőre pedig a japánnak is és a kóreainak is tagja. Mi az, amit érdemes megosztani a nagy érdemivel? Ugye, amikor az ember egy delegációt... Először voltál erre, vagy hagyadszor... Nem, nem, korábban én már jártam. Régi kapcsolatokkal rendelkezem. Japánban először voltam. Érdekes, Navracsis Tibor is Japánban volt. Ezt nem tudtam. Múlt péntek emesült. Erről, erről nem tudok. Minden esetre. A, az út nagyon tanulságos. És ha az ember egy elnöki delegáció tagja, és nem egy kérodalú megbeszélésen valamilyen delegációnak a vezetője, akkor ugye ez egy egészen más szituáció. Tehát itt gyakorlatilag minden az elnök köré van szervezve, minden rá van építve, és a, mondjuk az úgyverősági ebédeken és mindenféle egyéb más programokon, hogyha lehetőség van, akkor egy képviselés hozzászól, de alapvetően az elnök, az elnök az, aki beszél, tárgyal, és hát nyilvánvalóan ez minél magasabb szintű, annál inkább így van. Tehát mondjuk egy japán miniszterelnökkel való találkozón, ahol a miniszterelnök, japán miniszterelnök fogadja a magyar parlament elnökét, ott, ott ülünk mi is a, a tárgyalóteremben, de hát nyilvánvalóan csak okosan hallgatunk és nézünk. Tehát ez a, ez a feladat, a két meghatározza a személy egymással, de nekem így is nagyon tanulságos volt, hogy ilyen helyzetekben hogyan viselkednek mondjuk egy országnak a vezetői, mert ezek, ebben nagyon sokat lehet tanulni. Hát Japán mégiscsak a világ van, hogy ez után a Nem tudom, hogy érdi Nem tudom, hogy érdi emelkedő. Nem, nem, nem ott tartunk. Én állam a Jó, rendben van. Ezer sebből vérzünk, de még szól. Igen. Hát ezt majd a vodafon kéne megbeszélni. Ezt mert... a Vadas-nal kéne megbeszélni, de ő meg nem a Vodafon, lehet, hogy egyszer majd egyesülnek, az érdekes uh, konstelláció az, igen. Mindegy, igen, mert nem értettem. Amikor a Vadas egyesül a, a Vodafonnal, tehát ez most, most saját erőből vérzünk, igen, figyelek? <gül> Értem, jó. A... <gül> tehát mondjuk azért én mégiscsak, ugye ott tartottam, hogy a Japán a világ harmadik legerősebb gazdasága, egy 125 milliós ország, Hatalmas, nagy potenciál, óriási, nagy múltal, hagyományokkal, kultúrával, Tehát mondjuk azért ennek megszerülő tartással is uh, uh, tárgyal egy, egy japán miniszterelnök. Ugye a nek ez a második miniszterelnöksége, uh, most uh, nagyon komoly támogatottsága, nagyon nagy a, a, a politikai súlya, úgyhogy ezek mind-mind nagyon érdekes situációk. És persze, emberileg is uh, megrázó dolgokat is megtapasztaltunk, tehát azért voltunk Hiroshima-ban, ahol kövédelni, akkor koszorúzott, de most nem is csak koszorúzás volt a lényeg, hanem maga a múzeum, és volt arra is módunk, hogy, hogy egy, hogy egy hogy 77 éves túlélő, aki akkor 6 éves volt, egy, akkor 6 éves kislány volt, de mindenre emlékszik, ő tartott egy beszámolót, Nekünk egy nagyon részletes beszámolót, hogy mit értő át gyerekként, és hogyan épült -e újra a város, hogyan kezdték újra az életüket, hogyan haltak meg sorra a sugárfertőzés következtében körülöttük a, a, a gyerekkori társak, barátok, rokonok és a többi. Mert azért itt egészen döbbenetes tapasztalatokat, vagy inkább nem is tudom, fogalmazzak ismereteket szereztünk be, mert az, amit az ember történelmi ...ismeretéből tud, az így ember közelévé e, válva azért tud lenni. Tehát nem ugyanaz, mint amikor elolvasod a történet hogy igen, ez a 24. augusztus 6-án az amerikai adották az atomombát Irosimára. Ennek az is az volt a harcászati politika és a többi oka. Tehát nagyon nehéz. Tehát ott most mindenki lázban ég, mert Obama Irosimába fog látogatni, most pár napon belül. Tehát már akkor is ennek az előkészületei zajlottak ez ez az egész Japán közéleményt fölkavarta, hiszen tényben mindenhol erről szólnak a műsorok ezzel foglalkoznak. Ugye ez egy komoly polémia volt az Egyesült Államokban és Japánban, és hogy Jobban már fog igen. és hogy van-e miért kérnie. Ugye. Tehát ez is egy nagyon érdekes helyzet volt. Ugye amerikai regnáló politikai vezető másik világháború voltak, nem járt Hiroshima-ban, illetve ez így nem pontos, mert ugye egyszer volt egy leköszönt elnök, tehát már amikor nem volt elnök, aki, aki Hiroshima-ban volt, de akkor magánemberként, illetve a, ha jól emlékszem a Kerry mint külügyminiszter volt ott, de nem, nem amerikai külügyminiszterként látogatott oda, hanem hiroshima volt a, a g eknek a találkozója, és akkor a másikat külügyminiszter társával együtt voltak hiroshima -ban de most van először olyan, hogy uh, amerikai vezető, hivatalban amerikai vezető ráadásul elnök idős látogat, és ez, uh, ez nagyon komoly kérdéseket hettett föl. Tehát az, hogy egyébként a, a japánok hogyan számolnak el ezzel az egész örökséggel, az is nagyon volt Tokio, az Edo Múzeumban, amelyik ugye Tokionak a régi neve Edo, az egész város történetét sok-sok száz évre visszamegesen feldolgozza, és azért itt szóba került Tokionak a, a, a a korik is, tehát mint egy millió ember halt meg a Tokió bombázásából. Én körkörösen, gyakorlatilag az embereket a város közepe felé bombázták szét a város bosszuból, A földet tették elővé, és uh, hát brutális, tehát két tehát mint ember halt meg, polgári áldozat halt meg a toki bombázásnak eredményeképpen, mint uh, Simában és nagasszakiban a, a két hatomból a közös áldozatének a száma volt. Úgyhogy úgy, nagyon érdekes volt mind a koreai, mind, a, mind a, a, a japán része az utazásnak. Milyen volt hazajönni? Jó, hát hazajönni mindig jó fel. Mennyi ideig voltál távol, másfél hétig? Tizenkét uh, nap volt. Ott. Igen, hát ez már tisztes. Négy, négy nap volt tisztán korea, hat nap volt tisztán japán, plusz az utazások. Hát azért ez egy uh, komoly utazás volt, nagyon jó érzés, és az, azért is főleg, hogyha az embert nagyon várják a gyerekeik. <síthat> <síthat> Ne? Tehát ez így, így valóban, valóban jó érzés. De Meg... mennyire könnyű volt aklimatizálódni. a klimatizálódni? Nagyon könnyű volt. Én, én ugye, úgy, az utazó vagyok, bejárós voltam a gimnáziumban, ami azt jelenti, hogy megtanulta az ember már gyerekkorában, hogy hogyan lehet bármelyik napszakban, bármelyik időszakban árva is aludni a buszon. én. Én nekem az időbeni átszállás is mindig gyorsan megy, meg a visszállás is. Ez érdekes, amit mesélsz, mert nekem volt egy gyerekkori ismerősöm, ez még a 60-as, 70-es évek, de inkább a 70-es évek második fele. Ő Oroszországban járt egyetemre, valahol, ahogy szokták mondani, a hátam mögött, és annyi átszállása volt, hogy ő volt olyan, aki bármely pillanatban el tudott aludni, mert annyit kellett várakozni, hogy ezt így tudta a legjobban megoldani, hogy ezeket Aha. ne kelljen másféleképpen végunatkoznia. De én például egyáltalán nem ráz. Tehát én egy hétvége alatt el tudom veszteni. Tehát pillanatok alatt visszatudsz váltani oda, ami egyébként a magyarországi politikai és közéleti létezésedet illeti? Igen, hát egyébként ugye, mint az internet az... Az ott is volt. Hát ezt tapasztaltam igen, mert, hogy mi internetesztünk, az kicsit aggasztott, tehát mutkor papcsán küldött valahol na, Spanyolországból egy olyan képet, amivel kapcsolatban azt kérdeztem a felétől hogy tényleg ez a legnagyobb gondja, -e, de hát ezt pont én mondom, aki viszont politikusokkal álmodik, úgyhogy ahogy a majd mondanás szép kis triumvirátus vagyunk, mi ketten. Hát kérdeztek tőled valamit, ami nem teljesen független a ma reggeli élményemtől, végül is áruld el nekem lehet, hogy tudnom kellene, de lehető fogod tudni. Most az Uber vagy Uber, az most éppen milyen állapotban van? Be van tiltva, vagy nincs betiltva, mint applikáció? Hát én össze, én megmondom, hogy ezt próbáltam valamire figyelemmel kévetni, mert pont akkor volt ez, mert a kérdésbe. A amit nah, nah, Magyarul nem tudod. jó nem tudod, de, de, de, de ha, jól én is, ha jól értettem, akkor most ö, nem legális, de, de nem akarok kibutassak. Jó, ez csak is két dolog miatt kérdezem. Egyrészt amiatt, hogy egy elég hosszú folyamat ö, révén született meg ez a döntés, amely elvileg, ö, valószínűleg gyakorlatban volt mások ok is, ö, elvileg köszönhető volt bizonyos taxisoknak a demonstrációjához. Azért mondom, hogy bizonyos, mert az elején még egységesebbnek tűntek, aztán később. Egyre kevésbé tűntek egységesnek, bár a legelején is voltak olyan taxis társaságok, amelyek elhatárolódtak a megmozdulások bizonyos részétől hiszen abban volt ilyen wasztráj is, amit valamiért a rendőrség hajlandó volt tudomásul venni, amit más esetben nem mindig. De hetekig hónapokig húzódott ez, és az ember azon gondolkodott, hogy vajon, ha egyébként az a megoldás született, hogy betiltották a tényleg, akkor az vajon nem a kormányzati informatikának a csődje mondván, hogy. Arról volt szó, hogy maga az Uber vagy Uber nem egy ördögtől való dolog. Ha betartják a szabályokat, ha nem tartják be a szabályokat, akkor ördögtől való dolog. A hétvége eseménye volt, nem tudom, hogy emlékszel hallottad-e, de valaki annyira megijedt két navelőnőtől, hogy. Hát az, az a maga nemében páratlan történet. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem éreztem szolidaritást az összes ember iránt, mert ugye a, nyilvánvalóan a sofőr az frázt kapott, a navelőnőrök azok konkrétan nem tudhatták, hogy mi a helyzet, és nem egy Timár Péter filmben voltak, mert akkor az feltétlenül szórakoztatóbb lett volt. Volna, de az nem az volt. Szóval az ember arra gondolt, hogy, ez, hogy ilyet csak szabályozni kell, és hogyha nem lehet szabályozni, az bizonyos mértékig a törvényhozók csődje, hiszen azt mondják, hogy az ember végül is azt tiltja be, amivel semmit nem tud kezdeni. Nehéz, én szerintem nagyon néző. A... azért, mert azt gondolom, hogy Szinte mindenben az internetes uh, mobiltelefonos applikációk kérdés. Tehát egyszerűen ezt nem lehet A jegyelt, uh, Valahogy tartsod a telefonodat, mert nagyon megromlott a viszonyunk. Most hallani? Hallani, de nem tökéletes. Olyan, mintha az űrből beszélnünk. Na az autópálya haladunk. Autópálya meg kihangosító, nem? Bályán, akkor Mindjárt leveszlek, jó? Nem kihangosítva a fülhangatot. Az az, igen, mint a henteset. Ceruzával. Na mindig, tehát ugye beszélzem a gondolatot. Oké, okay, figyelj. A ilyen. János? Igen. A... Tehát én, én azt gondolom, hogy a szállást ezen keresztül foglal ma már... Az utazás kertes átalakult a funkciója, hiszen nem azért mennek ki az emberek, hogy ott található jó áron kedvező szállást, hiszen mind, mind, minden az interneten keresztül működik. Tehát én azt gondolom, hogy ezt most meg lehetett lépni, és nagyon nagy a politikára nyomás a taxis társadalom uh, felől, de hosszú távon a, a, a fejlődésnek ezt az irányát ezt nem lehet megállítani. Az egy másik kérdés, hogy ezt lehet úgy legalizálni. Hogy, hogy biztonsági szempontok is érvényesüljenek, adózási szempontok is érvényesüljenek. De ez más ez szeleteken más is felvetődik kérdésként. Tehát nem csak, a, nem csak a, a, az Uber esetében, hanem a szállás ]nek a, a, az esetében. Tehát ugye a, az internet már nagyon, nagyon régóta foglalkoztatja abból a szempontból is a, a, a politikát, illetve hát a, a jogalkotást, hogy mi kell kezdeni a Illegális felcserélő rendszerekkel és a Nemcsak Én nemcsak teljesen teljesen kijöttem a sodromból, mert hosszú történet, csak rövidre fogom. Az én ablakomból, vagy az én lelkiémről kilométerekre lehet látni, hogy ha jön egy vihar, a lányom nálam aludt, egy olyan helyen kell közlekednie, ahol én egyébként nem szeretném, ha egyedül közlekedne, és hívtam egy taxi fél hatkor. Ehhez képest negyed 8 kor felhívott az a társaság, akik én. Lassan évtizedes kapcsolatban vagyok, nem viszálymentes kapcsolat, hogy két társaságot is hívtak, de nem bírnak kiállítani egy autót, és akkor 7 és fél nyolc között a társaságot meg is említve mondtam, mert egy bekapcsolt mikrofonnal folyt az egész, hogy én a rossz hírüket fogom kelteni, mert én pontosan azért hívtam fél hatkor őket, mert tudtam, hogy jön a vihar, és arra gondoltam, hogy van egy olyan előjegyzés, ami alapján egy fél hatos fuvart nem fognak lemondani azért, mert negyed nyolc-kor mások elfoglalták, és a leg. A leghatározottabban kivoltam akadva, beleértve, hogy azon gondolkodtam, de az már a demagógia határa volt, hogy azok ne sztrájkoljanak, akik egyébként ilyen szolgáltatást képtelenek kiállítani, de még egyszer mondom, a demagógia határa volt, hozzátéve, hogy ott volt bennem a kisördög fél hatkor, hogy nem vártam meg az esőt, hogy még véletlenül se hivatkozhassanak arra, hogy közben feltorlódtak a kliensek. Hát... Hát ez ilyen, ilyen orsz, orsz, orsz, országkoszkázat, csak gondoltam, hogy megosztom veled. A másik dolog, ami ide kapcsolódik kézen közön, hogy ugye az nk nak volt egy pénzosztása a folyóiratok számára, és ott is voltak olyan hangok szándékosan mondom, hogy hangok szakmán belül, hogy értik azt, hogy keveslik a pénzt, ott is voltak ugye demogók hangok, mint mindig, tehát belőlem is jön a demogó, ugye arról van szó, hogy másra ugyan. Igen, de erre nem, de ott valójában a hang az volt, és azt kérdezem tőled, hogy te ez a szirénhanghoz hogyan viszonyulsz, hogy ahogy napilapok is mennek ki a divatból, úgy folyóiratok is mehetnek úgy ki a divatból, hogy megmaradnak az interneten, de nem biztos, hogy a kézzelfogható variációjuk azt a támogatást megkapja, mint korábban, és ebben nem csak a pénzosztási mechanizmus játszik szerepet, hanem az is, hogy ott van az internet, és az, az, az némileg, vagy ki tudja, majd válaszol, átveszi a papírt és a kézzelfogható folyóirat helyét. Erről mit gondolsz? Akkor, hát egy kb. tíz évvel ezelőtt az NK a folyarattámogatási rendszerét is áttekintve, amikor még a Harsányi László volt az elnök, és a baloldal kormányzott, akkor tartottunk egy konferenciát az írószövetségben, ahol én egy eléggé harcélás előadást tartottam, ez meg is jelent, azt hiszem, az első kultúrkodikai könyvemben, a folyaratkultúra a fenntartásáról és jelentőségéről. Amit akkor mondtam, az szerintem érvényes volt, ma már javadészt, vagy sok mindenben érvényét és alapvetően a digitalizáció miatt fesztette az érvényét. Nagy múlt lapokat tudnék mondani, amelyek több évtizedre, te, több évtizedres módra tekintenek vissza, és valamikor több tízzer példányba nyomtatták, és ották előket, őket, van meg nem írja el a példás számuk az ötszázat, ami nem azt jelenti, hogy szellemértelműen a jelentőségük, csak nyilvánvalóan a, a, a, a föntartásuk az egy egészen más haladat. Tehát én én azt gondolom, hogy vannak lapok, amelyeket mindenképpen meg kell tartani papíralapon is. Tehát egy képzőnösszeti lapnál jól jön az, hogyha szép, jó minőségben, szépen jó minőségben, színesben uh -huh. uh, lehet látni a reprodukciókat, amelyek a, a témát azt, uh, azt, uh, közelebb hozzák az olvasóhoz. Nem gondolom, hogy, hogy mondjuk egy uh, szociológiai, nyelvészeti, társadalományi lapnak... Uh, feltétlenül meg kell most már papíron is. Én aki néz szolgálmaztam egy olyan rendszert, sőt, még a köteres példányrendszert is próbáltam a kultásán az irányba vinni, hogy, hogy azt találjuk ki, hogy hogyan lehet digitálisan kinyomtatni minden uh, fontos szlabból néhány példányt, amiből a köteres példányokat is uh, papíron is őrizzük, azért, mert ez uh, már bizonyított aracordozó az időtállóságát tekintve. De egyébként uh, egyébként ezen túl nyomtatásban nem jelenni meg, csak online. Na, de itt még nem tartunk, de az biztos, hogy, hogy, hogy, hogy egy évtized távlatában a jelenlegi folyiratrendszer fenntartatlan lesz. Nagyon sok folyirat van Magyarországon, a, a nagyon sok volt tudjuk elmondani azt, hogy környebelül 100 példány sem. De ez még egyszer mondom, nem azt jelenti, hogy a szellemi helyeket ne kéne megőrizni, megtartani, és ne kéne a támogatási rendszert is megtartani. Én abban látom a problémát, hogy amikor én nemzeti a alapelnök lettem, akkor létrehoztam egy új kuratóriumi rendszert. A, a, abban az új kuratóriumi rendszerben a felirat támogatási kuratóriumot, azt elég komoly forrással e, megszámogattuk, és ez a korrigium nagyon jól működött szakmai alapon, kiegyensúlyozott a mindenféle politikai preferencia nélkül. Most, hogy már nem én vagyok az elnök, egy új kuratörűműrendszer átfő január esét, ez a rendszer az önálló folyóra támogatást azt nem tartotta fontosnak, és a forrás is kevesebb lett. Ebből valóban vannak problémák, tehát amiket muszáj orvosolni. De a két kérdés, az csak látszólag teljesen össze, mert valójában egymástól függetlenül és értelmeztető, egyrészt, hogy jelen pillanatban mennyi forrásra van szükség, és milyen keretek között osztjuk szét azt a pénzt, és egyébként a másik kérdés pedig az, hogy hosszú távon hogyan gondolkod hogy uh, mennyi folyatra van szükség és azoknak a folyamatoknak, a, a, mennyiben kell papíron, és mennyiben online megenni. Egy Másik kérdés, um, nekem tetszik, van benne valamiféle csalafintaság, tehát az, hogy a Schlager Rádió volt tulajdonosa megveszi a Klassefemet, amelynek nagyjából Hát már talán fél éve sincs a koncesziós szerződése lejártáik, hogy egyébként utána mennyi ideig szól, tehát hogy mikor szólal meg az új, tehát lehetséges, hogy most nem fél év, de minden esetre nem évekről van szó, üzleti tervet ilyenkor már, tehát ilyenkor e, ilyen szituációban ugye e, nagy már az emberek nem nagyon szabadnak maguknak, talán fürdőruhát még vesznek, de nem akarok elveszni, elveszni a képes beszédben. E, a részesedéseit megtartotta a korábbi tulajdonos pár, e, és talán a cég az az Advenio Zrt volt, de a hivatkozás az, az volt ugye egyrésztről ugye a slágerrádió volt tulajdonosai, hogy a perükben éppen most hol vannak a frekvenciájuk megvonása kapcsán, ebben most nem merülnék el, mert nem emlékszem pontosan de az egyik magyarázat vagy a fülmagyarázat, ami tegnap elhangzott az az volt, hogy abban reménykednek hogy ez a, tehát hogy ennek a mostani tulajdonosnak kisebb mértékben kell szembenéznie azzal a politikai ellenszemvel amivel egyébként a korábbi tulajdonosok számoltak vagy számolhattak a mostani viszonyok közepett, és őszintén remélik, hogy egyébként meghosszabbítják a koncesziós szerződésüket. Ebben a mai világban, amiben egészen másféleképpen beszélünk politikáról mint gazd és gazdaságról, mint korábban bármikor, de mit gondolsz erről az fejtésről? Azt gondolom, hogy kíváncsen, bármelyikor fogják ugyanezen ezen indokkal elődni a hirtévét is. Függetlenül tudjanak, mikor jár le a szerződése? Azt kérdezem tőled, hogy nemrég elnézést elmentem volna, csak pont akkor, tehát az utolsó pillanatban lettem, tehát általában 48 órával előtte értek kapok értesítés eseményekről, és a lovardának az alapkületételéhez nem tudtam elmenni, de most a projektek kapcsán legyen az a vár, vagy legyen az a városliget, és legyen az a múzeumi negyed, vagy legyen az a felcsúti vagy alcsúti kisvasút. Én azt kérdezem tőled, hogy a te fejedben, mint ezen projektek részese, vagy annak a politikai közösségnek a tagja, amely e ezt megszüli, mennyiben foglalkoztat téged az, hogy miután megszületik, és miután mondjuk szépen születik meg Szemnek és e a talpnak egyaránt hasznosan, tehát jó benne lenni, jó nézni, mekkora kihasználtsággal fog rendelkezni, mert hát ennek van jelentősége, ugye a műpárról tudjuk, hogy ragyogóan funkcionáld, ugye egy óriási állami támogatás van mögötte, vajon mindez a várral, a ligettel, a kisvasúttal ennyiben képeznek ezek közös halmazt, mennyiben gondolod azt, de legyen ilyen az olimpia is, tehát ezek mind nagy remények, és mind értem azt, hogy kedv remények, lillák, nem Isten villetek, hanem hajrá, kívánom, hogy sikerüljön, de van-e vajon józan számítás arra nézve, hogy a világgazdaság alakulása, a magyar gazdaság alakulása, etc. nem folytatom. Ezek olyan projektek, amelyek megvalósulások után nem húzzák le az országot, mint valamilyen malomkő. És én a, a az olimpia pályázatát rendkívül módon támogatom. Most ö, ö, a Japán és a Koreá után is ez többször téma volt. Japánban ugye 1964-ben szerveztek olimpiát Tokióban, és most újra lesz olimpia 2020-ban. Mikor mi hazaérkeztünk, Füriás Balázs biztosul akkor érkezett ö, meg Japánba, hogy az ottani szervezőkkel tapasztalatot sét folytassanak nagyon intenzív a kapcsolat, és ugye mi Egyébként nemzetközi szinten mindenhol lobbizunk azért, hogy támogassák a mi olimpiai pályázatunkat. Tehát így a japán tárgyalásokon, legmagasabb szinten is, és a miniszterelnöki tárgyaláson is, illetve a koreai volt, az otthoni miniszterelnöki tárgyalás is szóba került. a Koreában, Szóban rendeztek olimpiát, illetve most Télion olimpiát fognak szervezni. Tehát így, itt is nagyon komoly tapasztalatokat vannak, ráadásul amikor tavaly a koreai házelnök Magyarországon járt, akkor, akkor a kisidetében volt a korábbi. Sportminiszter, aki az olimpiai pályázatért volt felelős, tehát velük is tárgyaltunk már akkor is erről. Úgyhogy úgy, én, én ebben politikai, gazdaságilag, sportdiplomáciai minden szempontból nagy lehetőséget látok, és a fejvárosi sportinfrastruktúra fejlesztés szempontjából is. Én ezt nagyon jónak tartom. És hogyha valóban azt fogjuk csinálni, amit ígérünk, már pedig azt kell csinálni, hogy egy takarékos és költséghatékonyi olimpiát szervezünk, akkor ebből gazdaságilag pozitívan fog jönni az ország. Most az országi imásozt, turizmusról és is beszéljünk. A múzeumi negyeddel kapcsolatosan, ugye én, én mindig is azt mondtam, hogy új múzeumi épületekre szükség van, az elején is azt mondtam, hogy ennek több helyen is lehet, lehet képes a helyét megtalálni, a kormány a városliget mellett döntött. Én most például az új Néprezi Múzeum tervét láttam, én ezt nagyon jónak tartom, nagyon szellemes, végre meg... Jó, hát ternap Gulyás Gábor beszélt arról, hogy Bilbaóban az új múzeumi épület önmagában félmillió embert vonzott, az se biztos, hogy mind bementek, tehát ennek mind van jelentősége. Van. Ez így van. A, a Néprajzi Múzeum tervezett épülete szerintem nagyon sikeres lett, én nagyon remélem, hogy a, a eredményét a kormány is e, e, támogatni fogja. Mondtam is a Bán e, főigazgatónak a minap, amik az az alapkületételen találkoztunk a várban, hogy, hogy ez, ez nagyon jó, és nagyon szellemesen őrzi meg az 56-os emlékművet, annak is tulajdonképpen egy új, a térben egy új, jó, de már pedig, ha maradunk a várban, akkor te azt feltételezed, hogy a vár rekonstrukciója, vagy a Hausmann terv megvalósítása után azok a számok, amelyekről beszéltél, hogy hányan mennek be a várba, vagy fel a várba, de ebből hányan mentek a Nemzeti Galériába, ebben alapvető változás fog beállni? A, mindenképpen, biztosan. Egyi pillanatlan, a másikra, vagy fokozatosan? Hát, János, Csakhozatosan, hogyha Szent Sarantén terem kész tesz, már nagyon komoly változás. És ugyanez vonatkozik, tehát akkor a kis vasútra is, akár, hogy akik most azt mondják, hogy kihi, nem is utaznak. És beszélek, jó? Csak még akkor egy gondolat. Figyelj! Ha bemész a várba ma, és a Budapesti Történeti Múzeumban, is megkérdezed a, a, a múzeumsopos hölgynek a véleményét, én megteszem meg ezt, mindig, mindenhol megkérdezem őket, hogy mert ugye tudni szeretném, hogy hogyan megy, mennyi pénz, vagy, hogy jön -e be a pénz, meg tudnak -e élni. Ezek általában a vállalkozók, akik bérelik a kávézónak, a múzom sok helyet, és azt mondja a hölgy, hogy így el, hogy a külföldi turisták belépnek a palotába, ki van illogatási történeti múzom, meglátják azt a, a belső teret, és abban a pillanatban ki is fordulnak. ez... E, erre, ami ott van látvány, e, erre nem kíváncsi, hogy nem erre számítanak. Ez, ez, a, ez az igazság. És ugye ez lesz majd a, a kisvasúttal is? Ugye a kisvasúttal, én, én nagyon kisvasút párti vagyok. Óriási nagy veszteségnek tartom azt, hogy a szociós időszakában a, a, a bányajáratokat erbei vasúttakat felszámolták, azon a címen, hogy már nem, nem, nem azon keresztül termelnek ki, vagy nem tudom, nincsen ipari vagy gazdasági jelentősége, ezért veszteséges. A síneket kár volt az mert az, az, az igazság szinte elfért volna, és csak valami kabbantartást igényelt volna. Ahol megtartották és turisztikai funkciót laktak rá, ott látjuk a, az eregményért, lást, szalajka völgy, hát ez micsoda nagy attrakció. Uh, és még sorol, nem tovább a nagycenki vasútném. Én nagyon régóta mondom azt, hogy a nagycenki vasútot, azt meg kell hosszabbítani a fertődi Eszterázi kastélyig. Egyébként uh, volt is ott is vasút, tehát ez óriási nagy turisztikai vonzajdőt jelent. Hát, ráadásul a Técsén kastély és az Eszterázi kisosuton való összekötése az, az, uh, az nagyon komoly uh, lehetőségeket hordoz magában. Most ugye a Amiben itt szó van a, a felcsuti kis vasút, amit, amit támadnak, azt szerintem egy teljes, teljes tévedés, hogy azt támadják. Ott egyetlen egy probléma van, ami, ami, ami miatt nehezen indul be, de be fog indulni, az az, hogy rövid. Tehát rövid a szakasz. Igazság szerint turisztikailag az lenne az indokot, hogy hosszabb legyen. Ne fejtsük el, ez a Keskönyén távol vasút, Bicskiről egészen Székesfehelyvár így ment, keresztül a vértesen gyönyörű Tehát ennek a főszámolás is teljes őrület volt, miközben ma a vértes az egy olyan turisztikai célpont, ami a számára, ami, ami igazán szép, igazán vonzó. Tehát én, én azt mondom, hogy nem egy adott való gondolat annak is a további építése. Tehát lehet itt ironizálni, meg mindenféleket mondogatni ennek kapcsán, de valójában meg most azzal jönni, hogy most a megnyitás után hányan ülnek rajta, és nincsen nincsen napi 2500 látogató, de nem is egyik pillanatra a másik a szóba. Jó, utolsó kérdés, hazudnék azt mondanám, hogy nem érzek némi rokonságot, de egészen más. Nagyon sok hazai filmalkotó panaszkodik amiatt, hogy miközben az állam jelentősen beszáll a filmek elkészítésébe, vagy szinte kizárlagosságot élvez, nincsen lehetőség a forgalmazás támogatására, és ezért olyan filmek véreznek el, amelyek egyébként érdemesek el. Szerinted érdemes -e ezen a mechanizmuson változtatni, és érdemes-e a forgalmazásba is az államnak beszállni? Szerintem nem teljesen távoli terület a kisvasútól, bár látszólag egészen más. Hát, nézd, nagyon nehéz így, mert hogy mennyiben vagyunk képesek olyan közönségfilminket csinálni, amiket jól lehet forgalmazni. Én most megnéztem például a Húra című magyar filmet. Nekem tett, az, az, jó, Attila a is ezt mondta például, illetve nem csak Attila mondta, a mondta a hurkot, azt más csinált elnézést. A, a, a, nagyon sokkal leúzták kritiká, a kritikájukban. Szerintem amit vállal, magas szinten teljesíti, és nem akar többet mutatni a rendező, mint amit ténylegesen egy ilyen filmtől elvárható, és ezt viszont nagyon nagyon jó szinten teszi. Abszolút jó a film, nézhető. Jó, nem unalmas, nem érzed azt, hogy te, Úristen, már megint bennélünk egy, egy, egy, egy magyar film, hanem azt mondom, hogy végre van egy jó magyar film, ráadásul rá jobban a kategóriában, amiben még egyáltalán nem sikerült uh, uh, semmit sem uh, felmutatni. Tehát egy ilyen filmet, hogyha jól van promotálva, abszolút azt gondolom, hogy nézhető, sőt, uh, el is adható film, tehát nyugodtan nyugodtan belemutatni mutatni bárhol Európa. Jó, csak az a kérdés, egy Isti filmje, hogy, hogy érdemes-e azon gondolkodni, hogy a forgalmazásban beszéljen az állam? Nyilvánvaló egyébként a könyvterjesztés is ugyanilyen. Én azt gondolom, hogy ilyen film esetében igen. Itt el hogy köszönjük, mert imáron 8 percán múlott fél 9, Köszönöm szépen a részvételt, jövő héten folytatjuk. Én is köszönöm. Köszönöm szépen, Ásimo Lászlót hallotta. Most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Kevés időnk van, próbáljunk igazán fontos beszélgetni. Két pályázat kihirdetésén vagyunk vagy te túl. Még előtte vagyunk a fővárosi, hogy hívják azt? Mi lesz? a, a, a, a közgyűlés? A szabályzatnak, ugye a szabályzatnak a, a módosításán. Azt követően elvileg szabad a gazda? Igen, éghajlatilag a szabályozás tekintetében is a szabályozás, ugye ez a módosítás arra vonatkozik, hogy az építési pályázatok véglegesítése eredményeképpen minimális módosítások van szó. Ha ez is megvan, akkor gyakorlatilag minden szempontból indulhat a fejlesztés. Majd meg fogom kérdezni azt, hogy számodra mi a legfontosabb. Én egy apróságot kérdezek, de nem értem. Azt mondod, Bár László azt mondta, a végső terve a városligetre a parktervezési pályázatra érkezett munkákból fog összeállni, de az biztos, hogy mi igarásokban oldják meg a parkolást. A parkrehabilitációs pályázat díjazott díj tervények legjobb eleje,iből nagyjából egy év múlva alakulhat ki a városliget végső rendezési terve. Erre ha jobb ja. paszban vagyok, akkor azt mondom, hogy tessék, én ezt nem, most nem értem. Most nyert valaki, de nem az, nem az fog megvalósulni, nem többből lesz majd kompilálva, és mi fog megvalósulni? Hogyan van ez? Hát ugye kiértünk egy, egy 100-szektáros terlet. Erre majd lesz egy, ennek a park is feladatok elvégzésére kell csinálni, akkor egy ugyanolyan engedési tervek, mint akár egy épületre. Egy ilyen tervezési feladat, ez olyan, mint 220 pályázat megnyerte a tervező, Japán vagy éppen most magyar tervezők a népről csinál, az utána egy éves munka, amíg a részletes engedési terv létrejön. Ebben a folyamatban volt első helyzet, egy, egy hangulak a tárgypításti pályázaton, volt második, két harmadik, és az összes pályázónak egyébként a többinek is megvettük a pályázat. Tehát ez azt jelenti, hogy értékes elemeket be lehet emelni. Tehát jogszerűen immáron ugye a kiíró tulajdonába kerülnek ezek a pályázatok. És a zsűri is azt hangsúlyozta, hogy ezzel tervezőt választottunk ki, a legértékesebb terv pályázatot, de természetesen számos elemet érdemes és hasznos átvenni más sőt, addig is. Folynak, ahogy eddig is civil és lehetnek olyan igényei a, a, a környékeny lakosoknak, szervezeteknek, ami nem szerepelt egyetlen pályázatban sem, de érdemes megvalósítani. Ezt mind ez a tervezői csapat fogja. Tehát ezt egy kiindulási pontnak kell tekinteni, amelyet több hónapos részletes tervezési munka fog követni. Lesz-e olyan, amikor az ember imádon apró módosításokat leszámítva, egy makettasztalon, vagy bárhol az interneten megnézheti, hogy végleges alakját tekintve milyen lesz a Városliget. 2010 hányban? 19-ben. Ma már az épületeket tekintve tudjuk a, a, a felújított épületeket a, a megint a megvannak meg a győztes pályázatok, a, meg a győztes pályázat a, a, a, a Liget-Mint Paktai Tiszti Pályzatnak. Teljes részletesébe menően az engedési, ter, az engedési tervek jóváhagyását követően lesz. A lehetőség ezeknek a teljes sora az engedési terveknek az elfogadása a kérdés közepére zárul le. Mikor lehet aztán ezt majd megnézni? Elindulhatnak, aztán az egyes ugye az egyes tervezési céloknak a megvalósításai? Á, javaslom, javasolnám neked, nem kell megfogadni, hogy én, de néha egyébként is előszoktam állni kéretlenül, hogy ami megvalósult eddig, az rövében nívósnak volt mondható, vagy általában a hozzáállásból az következik, hogy azért van igény arra, hogy a dolog nívós legyen, nem mindig sikerült, de a törekvést az érzékelni az ember. Én ajánlanám neked azt, akihez ez tartozik, hogy akkor mondjuk nagyjából július második felére, amikor nagyjából már azért inkább, mint nem tudható, hogy mi lesz. Én elhelyeznék egy viszonylag nehezen megrongálható tárgyat a Városligetben azzal, hogy itt mi lesz, beleértve, hogy e, akár azt is meg lehet tenni, mint amit roklamezeken szoktak tenni, de máshol is alkalmazzák ez a then and now, hogy, hogy, hogy evel lehessen szembesülni, illetve aki arra jár, az, az evel tisztában legyen, nem muszáj megtenni, de szerintem érdemes lenne elgondolkodni ezem. Mindenképpen, tehát egy, egy vizuális láthatóság a... a... Csak arra gondolok, hogy ez mind ott lenne, ahol a, a, a, tehát minden egyes objektumnál lenne egy ilyen, hiszen nagyon sok objektum jön létre. Igen. Ami, amit mindenképpen és gyakorlatilag a, a leginkább ugye, rongálás biztos az, ami a azért mondjam a fölöttindéző felhődben van most, hogyha itt elektronikus területes értelemben értem. Tehát az biztos, hogy olyan okostelefonos megoldásokkal, amelyekben a a leendő épületeknek, felújítató épületeknek, a tájépítészeti elemeknek, a már a virtuális valóságát létre tudjuk hozni, modellezni 3D-ben, ez minden további időnkül megosítató. Ma is nyilván meg lehet csinálni, tehát hogy úgymond megtakintható 3D-s valóságban. Biztos, hogy fogunk ezzel élni, hogy a leendő helyszínek, és köszönöm a tippet, hogy a leendő helyszíneken lehessen látni, hogy mi lesz? Tehát ott még ott van a mai valóság, érdemes lesz összevetni a leendővel, biztos, hogy előnyére fog válni, és amit mondtál, valóban így van, a rendközi tervpályzatok, a hazai, szélesküli kiváló eredményeket hoztak, tehát gyakorlatilag itt azért lehet látni, hogy a szakmai és a közmény körében azért látható, hogy itt... itt egy a egy pillanatra, személyt, ez... én együttműködöm veled, együttműködöm zuglóval, és ezen kívül a dolgozó népet szolgálom. rossz sorrendet mondtam, a dolgozó népet szolgálom, együttműködöm veled, együttműködöm szuglóval, együttműködöm magammal. Amikor az ember azt, a, ugye maga a Városliget, ez egy hihetetlenül érdekes projekt, ebben most nem fog elmerülni, mert ugye amikor Karácsony Gergely azt mondja, hogy ő az egésszel tud azonosulni neki, a városléget projekt nem tetszik, mindjárt idézni fogom majd szó szerint ez egy egészen zseniális mondat, abban benne van egész Magyarország. És e, majd amikor válaszolsz, akkor kikeresem, e, majd egy pillanat, ha megszakítalak. E, ugyanakkor, amikor agyon dicsérnek, mondjuk egy néprajzi múzeumot, a, vagy, vagy megdicsérnek mást, akkor is azt mondják permanensen szakértők, tehát nem olyanok, mint én, akik az építészethez értenek, hogy igen ám, de ez majd a valóságban úgy fog kinézni, hogy, és akkor azt mondják, hogy ami itt net és csinos és izé, az a valóságban drabális lesz, szörnyű lesz és bumfordi. Nem így van, gyakorlatilag... De ezt te is tapasztalhatod. Ma már lehet egész... Tehát mondjuk ez a 22, hogy jól mondom, hogy 22 méter magas lesz a Néprilázi Múzeum, a legmagasabb pontja, vagy 26. Én. Így van. Hát, az mennyire sok? Ez, ez a 22, ugye ez a... Látható, ez egy, ez egy íves, ez egy, egy, egy kétfele felívelő domb felidet, ami ugye Ugye az épület tetején bejárható mint a tájképi emet képez. Ez a 22 méter a környező, pont a Dózsa gyűjt másik oldalán lévő házaknak a magasság. Másodperc, ülem a mondat így hangzik. Nem a Ligue, vagy másodpercre mondata így hangzik. A Liget Projectben tulajdonképpen mindent szeretek, csak az alapkoncepciót nem. Ugye így szóltam a mondat. Figyelek. Tökéletes, ezt köszönöm, ezt megjegyzem, ez valóban Magyarország instantja. Úgyhogy aranyértékű mondás. Jó, visszatérve a 22 az elnézést. Igen, tehát, hogy nem fog semmilyen módon kiemelkedni, vagy megkontrázni azt a környezet, épül, és a felületképzéssel, mondom, a homlokzatokkal, illetve az úgynevezett tetővel, amelyik tájkét dobként fog funkcionálni, nem véletlenül elnyerte a szakértők és a közöny tetszését is egy igazihoz jelentős hozadók értéket fogadni a ligethez is, mert pont ezzel az épületen látszik, hogy ez csak itt érvényes, ezt ide tervezték, ez egyszerre liget kapu, egyszerre domb, egyszerre néprajzi múzeum, szereti a szakma, a népravi szakma is, tehát egy zseniális munka, nagyon büszkék vagyunk, meg lehetünk is rá, hogy magyarok találták itt, de talán ez és is, hiszen talán ők éleszték át leginkább ennek a feladatnak a komplexizását, és tudták fel a legjobb választ adni. Uh, Igen, csak ez ugye az is hozzá tartozik, hogy arról is beszélnek, hogy végül is legjobb védekezés a támadás, és ezért menekül, szókidizéges értelmében, számtalan dolog a föld alá. Legyen ez a néprajzi múzeum, legyen ezek a mélygarázsok, legyen ez a közlekedési múzeum, és akkor eszembe jut a Szépművészeti Múzeum, hogy vajon ebben a Szépművészeti Múzeum miért nem került be, illetőleg, hogy a Szépművészeti Múzeum kinyeri -e magának azt az új megvalósulásban, amit a mélybe levíve nem tudott megvalósítani. A Szépművészeti Múzeum már elindult egyébként a felújítás, és ott is, most is zajlik egy, hogy mondjam, mélybe ez teljesen logikus, egy vannak olyan területek, és ugye a városi területekben teljesen észszerű hogy vigyünk a funkciókat föld alá is, hogyha nem kell minden uralni magasságra, a térséget. Én nagyon nagy híve voltam, hogy például ugye a Hungária gyűrűn belül ne épüljenek bizonyos léték fölött magas házak, és így tovább, és ráadásul a múzeumi funkcióban pedig kimondtam, hasznos, ha például a nem kapnak természetes fényt, így ebben a, a népfagyú múzeumnál is, ezek földbe kerülnek, de a szép most is például a raktárrakat képzünk a csarnok, ugye a román csarnok alatt. Tehát az, hogy a térszint alá megyünk fejlesztésekkel, ez bizonyos funkció tekintetében kimondva hasznos. Miért kéne raktárat a föld felé épít, fölé építeni, földszint felé? Hát Beszélgessünk a kerékpárosok problémájáról, akik ugye zokon vették az olofpálmesétány megszüntetését. Igen, ez is tényleg arra utal, hogy Magyarországon e, hát kevésség gyakorlat eddig, a, és nem, nem nehezen értem az emberek, hogy mit jelent egy testpályzati eredmény. Ha hát sokkal gyakoribb lenne, ha és nemzeti tervpályzatok alapján valósulnának meg a dolgok, teljesen világos lenne, hogy egy pályázat az egy origópont, egy kiindulási pont amely után elkezdjük a részletes tervezés, amelybe természetesen be fogjuk vonni a bicikliseket, de sok más érdekvédőt is, és szívét, hiszen a, a a szempontok, a gyerekes szülők szempontjait, tehát mindenki is sétálnak a ligetben, és felütt a ott meg kell egy békés egymás mellett és a tájépítészek szempontjait meg lesz. Tehát lesz megfelelő, lesznek megfelelő biciklutak sokkal több a jellegén a ligetben, hogy ez pont milyen vonalkon zajlik, az elkövetkező hónapokban kiderül, már kezdeményeztük a biciklis szervezetekkel, hogy egyébként eddig is, mert be voltak, voltak múlva az előkészésben, ezután is a tárgyalásokat, és természetesen egy tárgyalási asztalnál konszenzusra fognak jutni. Építészek, biciklisek, családi szervezetek, nyugdíjasok és így tovább. A legjobb eredmény fog gérni, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen játszma, és a kompromisszumot kell találni. Nekünk ez nincsenünkre, nincsenkül típotézéseinkkel, koncepcióink, a legjobb ligetet szeretnénk, ebbe a nem úgy beleférnek, hanem kimondtam kérsadátok. E, én végtelen, e, nekem nagyon tetszik ez az egész történet, ami zajlik, mert e, egy tehát fantasztikus dolgokat lehet benne látni, és ennek a fantasztikus történés sorozatnak egy része, amit nyilvánvalóan te részletesen nem fogsz kommentálni, mert kívül esik a te kompetenciádon, de az egészen összefüggésben van Karácsony Gergely és az Zuglói önkormányzat helyzete, amelynek a pozíciójában az elmúlt hetekben alapvető változás állt be, és ha bár mindenki azt mondja, hogy semmi sem változott, valójában a városliget projekt, mint megemészthetetlen falat, úgy tűnik, hogy úgy jut az zuglói önkormányzat gyomrába, ahogy azt megelőzően ezt senki nem gondolta volna. Hát ez egy metafóra volt. Hát ugye én ezt részletesen kielemeztem, hogy amikor megvoltak az egyes uh, stációk akkor én ugye közvetlen kapcsolatban voltam Tóth Csabával, közvetlen kapcsolatban voltam Rozgonyi Zoltánnal Karácsony Gergelyel, Várnai Lászlóval, de azt lehetett tapasztalni, hogy a Zuglói Önkormányzat munkáját a Városliget Project vezette, nem maga az ZRT, hanem az egészhez való viszonyulás, és ami történt, az minden esetre abban a forgatókönyvben, ha volt ilyen forgatókönyv egyáltalán, amit az ember a fejében hordozott, hát annak az, ami bekövetkezett, minimálisan se felelt meg, és nagyon sok szempontból olyan események történtek, amelyek a te létezésedet könnyítették meg, hogy ebben neked mekkora szereped volt, nem tudom, de minden esetre sokat haladt előre úgy, hogy közben arcvesztés nélkül ezt az zuglói önkormányzat semmelyik frakciója és semmelyik embere nem tudja megúszni független attól, hogy iszonyatos küzdelmet folytatnak ezért, de hát nagyon megy. azt gondolom, hogy egy, ha egy kicsit már távlatból nézünk, mert valóban a mindennapokon a, a közelben megyünk hozzá, hétlen, izgalmas és nagyon szinte hihetetlenek tűnik, de távlatból nézve, meg majd egy kicsit időtávlatból nézve, teljesen racionális dolog, történik. Én évek óta szent is hiszem, amit mondok, hogy ez egy egészen kiváló európai alapjáról projekt. Ez elég utóbb. Az a dolog természetesen, hogy kine magának a teret és a helyet. Igen, ez, én ezt értem, de rossz a, a fogalmazás kicsit olyan, mint hogyha úr... Or... is, és meg is találta. Igen, csak kicsit olyan az egész. ...19 őszén lesz meg. van egy nagyon jó darab szentás. 19 őszén lesz meg helyhatóságban. 19 őszére ez a liget gyakorlatilag kész lesz. A polgárok azt fogják látni, nem hogy jó, hanem hogy nagyon jó. És akkor ott lesz a fékben a és ezt mindenki józónul végig gondolt a zuglom felelős politikai erő, hogyha ő végigben ragad a tagadás pozíciójában, akkor mit fog mondani a választóinak? Semmi más nem tud mondani, mint hogy nyers politikai okok miatt ellenezte. És azt gondolom, hogy ma van itt az a lehetőség, pont ma, amikor véglegessé váltak a tervek, tájépítészettel, néprajzi múzeummal, mindenre együtt, hogy mindenki végig gondolja a helyzetét, és Zubó egy olyan pozíciót alakított ki, amelyben megfogalmazott feltételeket, amelyeknek a teljesüges esetén tudja támogatni. Tehát szerintem ezek a feltételek eh, nagyjából egészében teljes. Oké, okay, ebben van, de azt két dolog két apróság, illetve egyáltalán nem apróság, két praktikus dolog. Az egyik az, hogy nem te, és nem a projekt, de maga a megvalósuló városliget az, ami orránál vezeti a szó átvit értelmében az önkormányzatot, hiszen a jegyző lemondása, amely sugalva azt mutatja, hogy ő jegyzőként ezt a saját alszpoétikája, szerint a saját esküje alapján nem tudja lefolytatni az olyan üzenettel bír, mint amit Pirce Olivernek mondtam, a tanítélandék mozgalom vezetőjének, hogy könnyen lehetséges, hogy hamarabb fogja megbuktatni a Fideszt, semmit, hogy változtatni tudna a kulturpolitikán. Én egyáltalán nem tartom azt lehetetlennek, hogy a városleges projektbe belebukik a mostani zuglói önkormányzat. És valójában nem, senkit nem okolhat, majd csak saját magát. Érzékelem. Nem praktikusan nincs közel a kérdésnek nincs Ez Én csak azt felméni. A ligetprojekt egy olyan léptékű fejlesztés. Gyakorlatilag a Liget ligetprojekt zugló éves költségvetésének a többszörség jelenti. Itt, itt egy. ennek a megvalósulásához nyilván valamilyen viszony ki kell, akit a kerültek, bár jogi értelemben nem kell, hogy értelemben zugló, nincsen semmilyen döntési pozícióban. De de, mit, de mégis fájásokkal küzd. Amikor jön a, a, a mérce ide, öt évente vannak helyhatósági választások, öt évente kell elszámolni a polgárok előtt minden újrainduló, hogy úgy mondjam, képviselőnek jelöltnek. És abban a helyzetben, ha most racsásán végig gondolja a helyzetét és látja a projekt igazi tartalmát, és semmi nincs eldobva, nem az lesz, hogy kiderül a válaszoknak, hogy olyan szörnyűség történt, pont fordítva, egy nagyszerű dolog történik, a londoni olimpiára engedj meg egy hasonlatot. Beszéltem a, a londoni olimpiát kampányoló, ugye gondozó cégnek egy emberével, aki azt mondta, a megnyitó napjáig végtelen ellenséges negatív környezetben kellett dolgoznunk a közöny tekintetében, drága, fölösleges, minek, stb. Ahogy megnyílt a megnyitó napjától kezdve az olimpiát végig, mindenki megszelt, és eltűnt Jó, Én, ma, én, mar, én maradnék Pesten. még egy kérdés. Na, ugye ez lesz a ligettel is, és ez belátható, ehhez érdemes csinálni. Jó, hát hogyha ez így lesz, akkor hogy a lotószámokat is elkérem tőled, für lefelé, de azt kérdezem tőled egy praktikus és kényes kérdés. A városvédők, vagy a városligetvédők ott vannak a ligetben. Arra nézvést van elképzelés, hogy a velük való párbeszéd hogy alakul, illetve mikor kell majd olyan birtokvédelmet kérni, aminek kapcsán majd el kell tudni dönteni, hogy a birtokvédelmet, ha megkapja a Városliget ZRT, akkor kik maradnak terepen a Városliget védők, vagy azok, akik meg akarják valósítani ezt a projektet? Um, yeah. És ne eset, is város vagyunk, és a mi ligetvédők vagyunk, ezeket a kígy egy jó szándékú aktivistáknak gondolom, akik egy olyan célért harcolnak, ami egyáltalán ellentétesen milyen kell. De ez most más kérdés, ha is, amennyiben nem sikerül én mondjam, a meggyőzés és a párbeszéd eszközeivel rábérni őket, hogy a építési területre vonuljanak ki, akkor nyilván birtokért me fogunk kérni. Ennek az időtartama. tartama Ugye függ a, a, a peruházásnak a ütemétől, mi kiérjük a közbeszerzési pályázatot magára a magyar Zeneházanak, hiszen a Hungex promos Irodáházak helyén épül a Magyar Zeneháza. Én azt látom, hogy a, ez a nyár folyamán mindenképpen bűnőre kell jutni. Ha másképp nem megy, akkor nyilvánvalóan a birtokvédelvesz közével. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás, még a nyári szünet előtt abban maradtunk, hogy még egy alkalommal beszélgetünk. Nagy Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Önök bárlászlót hallották. Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János